la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea numărul 16 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni cercetăm împreună Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului nicuriță. Lecțiunea noastră de astăzi marchează citirea unui nou capitol din Evanghelia după Matei, respectiv capitolul 4, din care, desigur, ne vom începe citirea cu prilejul versetului 1. Dar potrivit obiceiului nostru, haideți să nu lăsăm istorioarea de astăzi nespusă. Încheiem astăzi istorioara din care am aflat cum s-a întors la Dumnezeu pictorul din Düsseldorf, Germania, mișcade de întrebările nevinovate, dar foarte serioase, ale micuței Pepita. Într-o zi, după ce tot grupul de vizitatori părăsi locul din fața tabloului său celebru, pictorul zări o fetiță plângând în fața chipului mântuitorului. De ce ești tristă copila mea?" o întrebă el. Copila se întoarse spre el și... Ce credeți?" Pictorul recunoscut pe Pepita. Acesta este numele țigăncușei. O, domnule, suspină ea, de ar fi iubit și pe mine, dar eu nu sunt decât o biată țigancă. Ba, da, fetițo, și pe tine te iubește, răspunse el. Artistul o mângâie ușor, și așezându-se lângă ea, îi vorbi din toată inima de data aceasta Despre dragostea mântuitorului pentru lumea întreagă Despre moartea și învierea sa Trecură doi ani de atunci Era o zi rece de iarnă Vântul sufla puternic și nemilos pe străzile orașului Düsseldorf Așezat lângă căminul său, artistul citea ceva din evanghelie Când cineva bătu la ușă Intră, strigă el și ușa deschizându-se, lăsă ca un om îmbrăcat sărăcăcios să se apropie de el. Ar vrea domnul să mă însoțească? E ceva grabnic, domnule. Da? Dar ce este? Ah, nu vă pot spune, dar cineva stă să moară și dorește neapărat să vă vadă. Bine, bine, dar mănâncă întâi ceva, că văd că ești tare obosit și se pare și infometat. Așa este, suspină omul, răbdăm de foame, dar nu zăbovim, timpul trece așa de iute." bucă repede ceva de ale mâncării, iar Stenberg, pictorul, luând un cu de ale mâncării pe umeri, plecă însoțit de omul acela până la periferia orașului, într-o poiană de pădure, unde erau întinse câteva corturi sărăcăcease, pierdute prin stuficiuri. Omul care îl însoțea, deschise unul din corturi și zise pictorului, Intrați!" Pictorul intră și zări pe o, o grămadă de foi uscate: o copilă tânără cu fața slăbită, subtă de suferință, dar cu ochi negri în care se putea citi o bucurie izbăvitoare. Era Pepita. Voise să mai vadă încă o dată pe cel ce arătase drumul mântuirii și să stea de vorbă cu el despre Mântuitorul care o iubise cu prețul propriei lui vieți. Mulți ani după aceea, țigâncușa împreună cu pictorul se întâlniseră deja pe străzile veșnic-luminoase ale cerului, un tânăr nobil intra în Düsseldorf cu mare alai. Era bogat și învățat. Avea atâtea căi de glorie lumească ce se deschideau înaintea lui. Intră și el în sala de pictură și se opri în fața tabloului Stenberg. Citi și tot reciti istoria lui, apoi privi lung chipul Dumnezeesc al celui răstignit și robii de frumusețea lui rămase ori întregi înaintea acestei pânze. Un fior negrăit îi stăpânea sufletul. Căzuse noaptea, dar el nu se putea îndepărta încă din fața acestui chip Dumnezeesc, până când păzitorul sălii s-a prezentat la el și l-a anunțat că era ora închiderii expoziției. Tânărul nobil trebuie să plece, cu multă părere de rău, iar a doua zi, își luă drumul înapoi spre Paris, puse în rânduială toate afacerile sale și închină totul, avere, bunuri, slujba și viața sa în slujba aceluia care îl învățase să cunoască dragostea creștină. Acest tânăr nu era altul decât prințul Țințendorf, părintele bisericii și misiunilor morave. Dragul meu ascultător, ai auzit așadar și tu ce efect produce întâlnirea unui suflet cu Mântuitorul cel viu și minunat? Ce mult m-aș bucura să știu că și viața ta rămâne mișcată în așa măsură și răscolită de suferințele Mântuitorului Isus Hristos, încât fără nicio zăbavă vei renunța și tu la toate părerile tale și ale oamenilor din jurul tău, hotărându-te să devii un bun, credincios slujitor al Domnului Isus Hristos bine cuvântează Doamne Dumnezeule, te rugăm ascultarea acestui mesaj, descoperind ochilor ființei noastre, Duhului și Sufletului nostru, prețul nespus de mare pe care l-ai dat pentru mântuirea sufletelor noastre. Copeșește-ne cu prețul acestei jertfe și ajută-ne să o primim, din dragoste pentru numele Tău și numai puțin și pentru viața noastră veșnică. Amin. apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și ne începem lecțiunea de zi, dând citire versetului 1 al capitolului 4 al Evangheliei după Matei, care sună astfel. Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. De multe ori, lucrarea Duhului este neînțeleasă de mintea noastră. Ea ne călăuzește prin pustie ne lasă pe mâna diavolului pentru a ne ispiti, ne trece prin cuptorul suferințelor, toate acestea însă numai pentru desăvârșirea noastră. Așa a făcut și cu Domnul Isus. Orice timp și orice împrejurare este prielnică pentru mântuirea și desăvârșirea vieții noastre în Hristos, ceea ce trebuie să facem, este să rămânem liniștiți sub călăuzirea Duhului și să nu ne tulburăm. O inimă tulburată nu poate birui. Când suntem în locul cel mai întunecos, atunci avem nevoie de cea mai mare liniște, pentru că nu știm de unde vine diavolul să ne atace. Atacați fiind peneștiute, vom fi biruiți. Giovanni Papini numește singurătatea vremea creației frumuseții lăuntrice. Nu poate îndura singurătatea omul de rând, omul mic la suflet. Domnul Isus a biruit toate atacurile vrăjmașului pentru că a vegheat și a fost plin de pace. O minte limpede și o inimă curată vor birui totdeauna. Să fim liniștiți când ne duce Duhul prin pustie și prin locuri pline de dragi. Ne duce pe acolo ca să biruim, nu să fim biruiți. Pentru cel credincios, ispitirea este un loc de înălțare, nu de cădere. Este un prilej de a câștiga o biruință, nu de a fi înfrânt. Un lucru trebuie să știm. Timpuri de mari suferință urmează totdeauna după mari binecuvântări. După botezul cu Duhul Sfânt urmează ispitirea în pustie. Dar să fim liniștiți, căci satana nu ispitește când vrea el ci când vrea Dumnezeu și același duh care îl duce pe Iisus în luptă îi asigură și biruința. Atâta vreme cât suntem curați, vom birui, numai păcatul îi dă diavolului putere peste noi. Da, unii se cred mai presus de ispite, cum brahmanii spuneau că orașul Benares, orașul lor sfânt, nu face parte din lumea păcătoasă, ci e în afară de lume până când un cutremur a dovedit că cel ce tremură tot pământul, cutremure și orașul Benares. Așa vor vedea și cei încrezuți în ei înșiși. Iisus a fost deci dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Nu-l poți cunoaște mai bine pe adversar decât atunci când lupți cu el și mai ales după ce l-ai biruit. Domnul Iisus l-a biruit de plin pe diavolul și de biruința și cunoașterea lui ne-a dăruit și nouă. Diavolul este un spirit mândru, spune Luther, care nu suportă purtare disprețuitoare. Mai ales trebuie să ne împotrivim lui când ne reproșează că am făcut păcate. Se i spunem, tocmai tu care ai făcut cele mai multe? Numele diavol vine de la cuvintele grecești dia și bolos, care înseamnă a arunca în două direcții. Diavolul spune minciuna îmbrăcată în hainele adevărului. Spune jumătate de adevăr și jumătate de minciună, iar un adevăr spus pe jumătate, zice Spurgeon, este mai periculos decât o minciună întreagă. De aceea este diabolos pentru că aruncă cuvintele în două direcții. Spune adevăr și minciună în același timp. De asemenea, el nu poate admite cu niciun chip adevărul dumnezeesc, cum că sângele lui Isus Hristos curățește păcatul celui pocăit și credincios. O altă latură a minciunii sale. Diavolul aruncă acolo, Isus strânge suflete. Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți de diavolul ca să cunoaștem lămurit și binele și răul. Diavolul deci aruncă, Iisus strânge. Luther spune un gând îndrăzneț. Cele mai rele ispite sunt acelea când nu știi dacă Dumnezeu e dracul sau dracul e Dumnezeu, adică atunci când ești dus de Duhul Sfânt într-un loc plin de ispite sau când ești dus de diavolul în biserică. E mai bine să fii dus de duhuri în locuri pustii pline de ispite decât să fii dus de diavolul în locuri sfinte de unde te poate doborâ, adică să te duci cu gând de mărire și gând după slavă de șartă. Tot luter spunea, Dumnezeu duce în iad pe cei care vrea să-i ridice la cer și dă viață ucigând. Asta pentru ca omul să învețe să se lepede de sine și să se lase mântuit cu totul de lucrarea lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 2 din capitolul 4 din Matei, ni se spune că Domnul Isus a postit în pustie 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Vedem că la cel flămând vine diavolul. Să băgăm de seamă să nu fie niciun om flămând. Flămândul e mai ispitit și sunt flămânzi nu numai de pâine, cei din jurul nostru, ci și de alte lucruri. Să nu-i judecăm aspru pe cei care au căzut în ispită, poate au fost flămânzi. Domnul Iisus a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și numărul 40 ca și numărul 7 este un număr cu o deosebită semnificație în lucrarea lui Dumnezeu, un număr care arată vârful sau maturitatea lucrării. Omul de 40 de ani este în plină putere fizică și intelectuală. În Sfânta Scriptură, numărul 40 este amintit de multe ori și de fiecare dată are semnificația de maturitate, după cum numărul 7 sau 70 are semnificația de încheiere, sfârșit sau desăvârșire. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, deci vârsta maturității. Moise avea 40 de ani când a părăsit curtea lui Faraon și a început slujba sa de proroc și eliberator al poporului lui Dumnezeu, deci vârsta maturității. 40 de ani de experiență în casa lui Ietro în Madian și apoi 40 de ani conducător al poporului lui Israel spre Canaan. 40 de zile și 40 de nopți a stat pe munte pentru primirea legii 40 de ani de pribegire prin pustia copiilor lui Israel. Caleb era de 40 de ani când a fost trimis de Moise să-i scodească țara Canaanului, deci vârsta maturității. 40 de ani a fost lăsată țara lui Israel în mâna filistenilor, 40 de zile a ieșit filisteanul Goliat și blestema poporul lui Dumnezeu și în a 40-a zil a omorât David. 40 de ani a domnit David peste Israel. 40 de ani a domnit Solomon. 40 de zile și 40 de nopți a călătorit Ilie până la Horeb, fără să mănânce și fără să bea. 40 de zile s-a arătat Domnul Isus după înviere. Numărul 40 este, deci, numărul maturității. Maturitate în suferință, maturitate în experiențe duhovnicești maturitate în lucrare, maturitate în toate privințele. Aceasta ne cere Dumnezeu. Izraeliții au trebuit să se maturizeze 40 de ani în pustie. Pregătirea noastră pentru o lucrare este tot atât de necesară ca și lucrarea în sine. Domnul Iisus a postit 40 de zile și 40 de nopți, timp în care a fost ispitit de satana și, după această experiență, după această biruință, a pășit în lucrarea cea mare a lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc. El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat, și de aceea poate să ne vine nou în ajutor când suntem ispitiți, cum se arată la Evrei 2 cu 18, 4 cu 15. De cele mai multe ori nu înțelegem rostul ispitelor și suferințelor, Însă ele ne maturizează pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să nu uităm acest lucru. În viața credinciosului este nevoie de ispite și dureri. Durerea și ispita sunt prietenele omului. O femeie cu un copilaș călătorea odată iarna, cu trăsura prin munți. Frigul devenise tot mai mare. Femeia s-a dezbrăcat de o haină și apoi de alta și le-a pus pe copilași. Acum ea era în primejdie să înghețe. Atunci birjarul o a jos din trăsură și dădubici cailor. Femeia disperată se scură din zăpadă și început să fugă după trăsură strigând Copilul meu, copilul meu! În felul acesta s-a dezghețat și a scăpat cu viață. Cu același gând ne trece Dumnezeu și pe noi prin ispite și dureri. Ispita în sine nu este un păcat dacă nu cedezi. Un lucru să nu uităm, frații mei, pe lângă alte arme, am întrebuințat noi și marea armă a postului. Ia să citim acum mai departe versetele 2 și 3 împreună din capitolul 4 al Evangheliei după Matei. Ne spune deci în versetul 2 că Iisus a flămânzit după acele 40 de zile și apoi ni se arată că ispititorul s-a apropiat de el. Toți trecem prin experiența asta. Îngerii și dracii caută să mai câștige, se flămânzesc or să fur. Nu numai că două puteri se luptă să mă aibă, ci faptul că eu fac alegerea între ele, asta este important. Mulți oameni nu aleg hotărât, ci șovăiesc mereu și aceasta din pricină că sunt egoiști la extrem. N-ar vrea să piardă nici plăcerea obiectului interzis, nici plăcerea statorniciei lor. De aceea șovăiesc. Sunt oameni care nu vor să renunțe la nimic, și de aceea nici nu au nimic. Ne arată, deci, versetul că Isus a flămânzit, Ispititorul s-a apropiat de el. Cel rău așteaptă vremuri potrivite. El știe când trebuie să se apropie de om ca să-l ispitească. Orice om are și clipe de slăbiciune și satana pândește tocmai aceste clipe. El nu ne ispitește cu ceva la care nici nu ne gândim, ci cu ceva dorit de firea noastră. El veghează și dacă ne găsește slabi și obosiți, atunci trage foloase din această stare a noastră. Satana știe să se folosească de deosebitele întâmplări din viața noastră. După lunga postire, lui Isus îi se făcuse foame. Atunci satana încearcă să-l facă să-și arate puterea sa dumnezeiască făcând pâine din pietre. Multe ispite se apropie de cei care rabdă foame. Ei sunt ispitiți să fure, să fie necinstiți sau să se vândă într-un chip oarecare numai ca să aibă pâine să mănânce. Să învățăm să ne predăm sufletele în mâinile aceluia care a biruit, desăvârșit, pe ispititor. Era iarăși o vreme potrivită pentru apropierea ispititorului, datorită faptului că domnul Isus fusese chemat la înalta slujbă de a lucra printre oamenii. El primise Duhul Sfânt și auzise din ceruri glasul care mărturisea că este fiul lui Dumnezeu. Un bătrân scriitor spune: câte vreme Isus a trăit în atelierul lui Iosif, unde lucra dulgheria, Satana nu s-a ocupat de el. Însă acum, când se pășească în public, satana îi aruncă săgeți, îndemnându-l la păcat. Câtă atenție ar trebui, deci, să aibă cei care sunt puși în locuri mai deosebite în lucrarea lui Dumnezeu. Ei sunt în mare pericol dacă nu veghează. Pentru Domnul Iisus, ispita era o parte din pregătirea sa pentru slujbă. El a biruit pe ispititor. Tot așa trebuie să fie și pentru noi. Ispititorul s-a apropiat de el. Și ispititorul știe că de la distanță nu poate reuși în lucrarea lui. Distanța este o piedică și pentru lucrarea răului și pentru lucrarea binelui. Reușită este numai atunci când te apropii fie de om, fie de un lucru, fie de Dumnezeu. Ispititorul s-a apropiat de Domnul Isus, dar nu i-a reușit planul său, căci Domnul l-a cunoscut, s-a pregătit de atac și a rămas liniștit. Nu Domnul a atacat, ci ispititorul. Este bine să ținem cont de acest adevăr. Ne-am apropiat, iubiți ascultători, de încheierea programului numărul 16, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În timpul care ne-am mai rămas disponibil, dorim să vă oferim un recital de poezii intercalat cu cântări pentru delectarea tuturor acelora care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Prima dintre poezii poartă titlul Din ce se hrănește omul cel nou?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 Orice durere și amaruri înghițite nu sunt decât putoarea ființei tale vechi. E mort un bălsămat, cel strângi cu drag la piept, în loc să-l lași acolo în groapa lui de vechi. Căci firea ta cea veche și eu tău cel vechi sunt cuiul lui pe pelea, pe care vechiul șarpe, când se mai dragă lumea, atunci el își atârnă produsului ce împarte miros.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 Grăbește, deci, de îngrașă, pământul vieții noi, dând voia ta cea dârză, mereu, mereu la moarte. Amin. Să nu merg dup' un străin, Doamne, niciodată! Chiar dacă aș fi silin chin, ori cu flori de crin, să nu merg stăin, ci să carg de plin, de plin, urmata curată. Aplicarea crucii pe tot și peste toate O poezie inspirată din câteva versuri în limba engleză de Ami Carmichael o, Domnul meu cel răstignit Isus, aplică semnul Crucitale sfinte pe viața mea în tot ce este ea, plăceri, alegeri, preferinți și minte. Pe tot ce-ar mai putea veni din vechiul eu, sub orice formă ar mai fi inspirat, marchează tu în scriptul sfânt al Crucitale pierdut și la gunoi pe veci de mine dat. Iar când briza morții rece suflă, astăzi aici și mâine acolo poate, peste vreun lucru drag de care mie mi pare că n-aș putea în veci a mă desparte, dă-mi harul să nu fiu surprins deloc, ci să înțeleg că voia ta lucrează ca un răspuns la rugăcinea în prima strofă. E mâna ta ce bine cuvântează. Amin. nțeleg chemarea ta, pururea prin lume. zilnic s-o pot asculta și nu ta, ca să nu mă de ea,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 Pot cât vor vrea să ne zdrobească, căci noi suntem biruitorii. Că moartea acceptată vrednic și liniștit și curajos e o biruință și o cunună și o împărtășire cu Hristos. Amin!